Rugăciune pentru taina înnoirii sufletului și a dobândirii vieții veșnice. Aleluia slavă ți Doamne! Iisus își pomul vieții veșnice. Te iubim și te rugăm, dar ne taina înnoirii sufletului și a dobândirii vieții veșnice, ascunsă în cuvântul Tău. Fericiți cei curați cu inima! ca aceea vor vedea pe Dumnezeu. Căci după căderea lui Adam, oamenii n-au mai putut mânca din pomul vieții sau din curăție. De aceea nimeni nu poate mânca, decât dacă este unit cu tine cel ce ești zborul vieții, fără de început și fără de sfârșit. De aceea, tu ai reînnoit firea omenească, ai dus-o în Raiul Ascuns, unde în acest Rai spiritual ne vei și pe noi cei ce ne unim cu tine din taina Sfinței Eu, Haristin. unește le prin credință, prin cunoașterea ta, prin tăzirea poruncilor tale, în care este modelul omului sfânt desăvârșit și în Dumnezeu. Când împlinește voia ta, ca semn, că te iubește, așa cum este cuvântul Tău. Dacă mă iubiți, păziți ziți poruncile mele. Aleluia, slavă-ți-e Doamne Iisuse Hristos, pomul vieții veșnice. Te iubim și te rugăm, dar ieși-ne taina înnării sufletului și adobândirii vieții veșnice, ca să ne dezbrăcăm de faptele omului veci să ne dăruiești chipul tău cel sfânt în inima noastră, să devenim vrednici, curați de toată negura păcatelor din taina copuință, să gustăm prin pomul vieții veșnice, care este curăția cea desăvârșită, ascunsă în porunda tău, fericiți cei curați cu inima, ca cei vor vedea pe Dumnezeu. Primește sufletul nostru ca pe o fecioară înțeleaptă, avem cam de la inimii aprinsă și uleiul faptelor de mântuire, de desăvârșire. Mintea te va aștepta ca pe un mire dumnezeesc să intri în camara inimii. Noi cuvântul tău, iată, eu stau la ușă și v-am ascultat, să intri, te-am rugat și a conștiinței noastre de înțeles, de aceea toate istoriile care merg pe cursele diplen, de plin au dus de trece chiar cu demoni, sau cu Dumnezeu, afară făcut-le. Aleluia, slavă cei doamne în fiecare stâsie, cumul de zile de feste, te și te rugăm de răsnețe tăi na în noii de suferitori, ca dobandiți zile de feste princă tu pe Herodin i-ai adus de pază pus, cu săbii de foc de la poarta raiului de slujba lor i-ai eliberat. În cunoașterea și trăirea Sfintelor cuvinte ale Sfintei Evangheliei ne-ai treptat. Rugăciunea noastră să ne primești ca ucenici a ascultat fiindcă așa cum prin prologul Isaia pe iudei le anunțat, descoperirea tainilor sale doar pentru ucenicii tăi ai degedat. Dar pentru cei ce de sine nu s-au lepădat, cei care crucea nu s-au luat, cei care pe tine nu te-au urmat, după ce trebuie de foc, cu sabia hărbimile, tainele poruncilor tale le-ai de aceea timp de 2000 de ani, darul de acum acumaște tainele poruncilor tale doar aleșilor tăi le-ai dat. Duhul tău sfânt peste ei l-ai versat și pentru ei, la Tatăl Ceresc, te